بسم الله الرحمن الرحیم موږ په اصول حدیث کې پرن دراوی حواله سرا او د جرح او د تعدیل حواله سرا بحث شروع کړیو چ راوی د پارا کم شرایط پکار دي چې دا غره روایت اغا قبول کړي شي او هغه کمم شرای دي چې د هغې په شواللي کې د راوي دغه روایتغه نه قبلیږي بلکې غ به مردود کېږي عادالته د ی راوي څنګ مثلا منږ سره د جره او د تععادیل چه کم کتابو نا دی چه کې که درواتو داغی احوال اغازی کرشوی دي دی نو دیو راوی پا بارکی با منگ تا سنگ بتا لگی چه دا عادل راوی آغا سالفاز دی اغا سع الفاظ دي سع الفاظ دی چه دا آغا الفاظو بنیاد منگ دا فیسلو کو چه دا فلانکی راوی عادل دی سقد د د توصیف کریشه و دے نویو یو غینه داوا چې یو امام یا ګڼ علما د یو راوی دا غد تعدیل دا غد عدل تشریو کی چې دا فلان کې راوی د سقد یا ثقته سبت نه یا اثبت الناس دے داسې داغه د پاره د تعدیل الفاظ استعمال کی یا دویمه خبر دادا یو عالم چې هغه د علماو ترمنځه هغه ته استفاظه او شهرت حاصل وی تبدغه شهرت دا داغه د پاره کافی نه کو دغه تعدیل بصراحتا الفاظ سرونم کړي شي په ډره شهرت داغه د پارا ډیر دی او تعدیل دیو و ناقد عالم له طرفنا هميشه داغي تصریح ضروری نه ده بلکې کله کله زمنی هم وی دی ورای په باره کې به و ناقد دا شی الفاظ استعمال نه کی صراحتن لیکن داغه نه چې کوم روایت دی داغه یا کم روایت ته دا متن تصحیب وو کی یا نور داسې مثلا اوس بخاری او مسلم دے خپل کتاب کې بلګه داغه حدیث راوړي علاوه کې دا غا راویانو د احوال بمون سره داسې نو معلومیږي لیکن د بخاری او د مسلم هغه روایت راوړل خپل کتاب کې د دې خبرې دلیل دی چې دوی ته د دې دې راوی توسیخ کوي او د راوی تعدیل کوي نن منګه پسفہ نمبر 123 باندې په باب د عدالت کې د یو راوی ا عدالت هغه څنګه ثابتيږي نپدی کې د ابن عبدلبر داغه رائے هغه ذکر کوي د ابن عبدلبر رائے هغه دادا ابن عبد البر داغه رائے اغه دادا چې هر یو عالم ینه دا په رائے کې توسع ده فرخوال دي اغه دوی هر یو عالم معروف مشهور چېغه په علم حدیث سره مشغوله دي بس اغا عادل راوی دی دا اغا بارا که کچا د تعدیل خبره کړي او کنی کڑی بس چی اغا راوی دورا مشعور دے چی اغا پا علم حدیث سر مشغول دے او روایات بیانائی نه بس عادل راوی دی تر آنگا وقتا کو روا غا عادل راوی ترسو پوری چی باغبانی جرحه هغه چاکړي نه او نور باقي مانده دی اوراوي په बारे کې که ديال هغه شوي هم نه بس یو راوي په کتابونو کې هغه هغه لوي روايات ته بيان شوي وي نو داغه په बारे کې بس منګ بدغه خه گومان کو چیرا دا سيقراوي دي او تر هغه وخت پورې سيقراوي دي تر سو پورې چې داغه واني جرحه اغه منتنی ملاوشوی را ابن عبد البر ابن عبد البر داغه را داد ابن عبد البر د کتاب سو دماویلی چې 463 هجری دا سی کال دے غڑ غڑ دا یو کال ل چپایبا نه دوا غټ علماء دا په یو کال کې وفات شوی وی یو ابن عبد البر مالکی او دويم ده خطیب بغدادي دوانه لوی محدثین دي فقاهي راي ابن عبد دا ابن عبد البر دا دادا چې ان حامل علم هر یو د علم حاصلون کې معروف معروف العنايه به عنايه به معنا عنايت و يدلتا اهتمام تا جهغه معروف وی د علم په اهتمام بانی مطلب هغه د علم سره مشغوله دی او د د علم دا دی اهتمام کړه دي د دې د کړه د بیان په دې کې دی نو هر یو عالم چې هغه په علم حدیث سره معروف دي د په اهتمام سره معروف دي محمول امره علی العداله داغ خبره دغ کار دا به حمل کوی چې په عدالت باې بس دا خبره د دو د عدالت دپاره کافی ده چې د محدس دی او دی په علمهدي سره د په احتام سره معروف او مشهور دی بس د کار د دا خبره دا په عدالت باې عمل کېږي مطلب دا به عادل ګنلی کېږي حتى ی طب یا نجر تردی پوری چې واضح شي دا غه جرحه مطلب کې تر صوب برج بچا جرح نه کړي بس غا عادل راوي دي او دا اصل کې بدی حدیث باندې استدلال کړي دي د چا قول کړي په دې بنیاد دا حدیث ته حدیث ده يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله نبي عليه الصلاه والسلام خلف قران کتاب ویلي دي خلف دا چې کم دغه جانشین وی اهل جانشین وی او پسوکون دلام سرا نه اهل جانشین او فتحید دلام سرا کم چې اهل جانشین دي يحملو هاذا العلم من كل خلف اخلی بدا علم علمنا مراد د دین دا علم دے دی چې پای کې علم حدیث سره فهرست شامل دی اخلی بدا علم من كل خلف د د هر اهل جانشين یعنی د هر دور چکم اهل خلق دي داوینه بدا علم حاصله سوک او عدوله تا هغه وخت چکم عادل خلق دي یعنی مطلب دا چدېو نسل نا بل نسل یا د یو طبقه نه چې بلې طبقه د علم حصول کوي قران ته حاصلی حدیث ته حاصله نو چې دا کم حاصلون کوي نو هغه عادلان راویان دي مطلب دا دی د دې علم حصول کوونکي هغه عادل خلق وي دا ری نخبسې دا هغه عادل راویان یا دا هغه عادل خلق ينفون عنه تحریف الغالینا چا غیب نفی کئ عنه د دې علمنا یا عنه مراد دین دے کمنګډے رام مانا والو ق غیب نفی کئ د دې دین تحریف الغالینا کم چې دو غلو کونکې دی داغي چې کم تحریفات دی أغب د دین لری کی چارج ودین کې په قران کې په حديث کې څه تحریفات کړی دي غلوې کړی دا نو دا عادل راویان او تکړه راویان سه قر راویان دوی بده د علم نه د دین نه د هغه خلکو هغه تحریف هغه نفقې مطلب د کار د دین دفاعه و انتحال المبتلينه انتحال دا مونږ چې ریسرچ کې پلجرزم ټکي استعمالو علمی غلا علمی سرقا نو د پليجرزم د واره په عربی کلفز انتحال استعمالیږي و انتحال المبتلینا او د باطل ورستو چې کومی علمی غلا غانی دی کمزې کی خیانت کړي دی کمزې کی اغلا کړي دی نو دا حق ورس علما دی بذا غ باطل ورستو داغي غ علمی غلا اغب نفیقی دی دیننا چاچ پدی کی تحریف کڑے دے خیانتی کڑے دے بلس علمی غلائی کڑے دے حق پٹ کڑے دے دا عادل راویان باد دی دیننا اغم نفیقی وطاویل الجاہلین تاویل سنچه قرآن کی سورہ علمران آیت نمبر سات کی تاویل پا غلط مانا کیوں میں استعمال شوے دے چې اغا غلط مطلب دے او په صحیح معنا کئوم استعمال شوه دي دلته د تاویل نه مراد اغا باطل تاویلات تین و تاویل الجاهلین او دا عادل راویان او خبره راویان دیو د جاهلانو چکم باطل تاویلات تین اغه بم د دینه نفی کئ خ اوس بدی باندې علماو بیا استدراک کرده ده او دا قولی پا دی رت کرده و وقوله هذا غیر مرضی عند العلماء دا ابن عبدالبر دا دقول دا ناپسندیده ده غیر مرضی ناپسندیده ده عند العلماء پنیز دا علماء محدیسین و زکا دای دا دو وجیدی یو وجه و دادا اول خدا حدیث سندن ٹک نه دی سندن دا درست نه دی لئن الحدیثا لم يسحا اول خدیث سندن درس نه دی لاندې دی پا دی حاشیه کی لکلی دی رواه ابن عدی فی دا روایت ابن عدی پا کامل کې ذکر کرده دی او دارنگی نورو همو وقال العراقي له طرق كلها ضعيفه عراقی و حافظ عراقی د اسانیت اسانید شته دي ولیکن ټول ضعیف دي لا يثبت منها شيء او یو سندم داغي نه ثابت نه دي هو وقد حسنه بعض العلماء بعض علماودي د حسن ویل لري لكثرت طرقه زیادت او طرق او د وجنا او تفصیلی په تدریب الراوی تسویتی کیو ګورا اول خصنندن دا, دا, دا روایت صحیح نه دی دویم دا و علا فرض صحتہ ز فرض کا دا روایت صحیح دی نبیه دا غی معنا دان دا ف انما معناه بلکی دا غی معنا دادا لیحمل یعنی به دې حدیث کې دا چکم آ آ الفاظ راغلی دي نو دا, دا خبر په شکل باندې نه دي چې را پیغمبر علی سلام د هر زمانه باره کې پیشن گوئی کړي دا, دا. چې دا علم با د هر زمانه چې کوم عادل خلق دي نو هغه خلق به عادلان به د علم دا حاصلې یعنی پیغمبر علی سلام د هر روانو زمانو حواله سره پیشن نه دا کړي بلکہ اصل کې پدی کی دا انشا دا خبر نه دے انشا دا سمانا یعنی پیغمبر علیہ السلام ترغیب ورکڑے دے لیحمل یحملو دا خبر په شکل دے لیکن دا په معنی د انشا د امر په شکل دے یعنی پدی کی اصل کې ترغیب دے دا دی علم حاصل اولو تا ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله پکار د چ حاصل کی دا علم د حق پرستو نه عادل راویان یعنی پکار دا د چ د حق پرستو نه عادلان راویان دا علم دا حاصل کی او د تثدقي یعنی دا, دا ترغيب ده او دا معنا مونږ ولي کو دلیل په کیسه ده معنا مونږ ځکه کو زګغت هغه معناو کی چې دا علم به حاصلې د حق پرستونق عادلانه راویان نمون هو ګورو دا علم د دا ډیر داسې علماو د دا علم حاصل کړي دي چې هغه عادل راویان ندي عادل خلق ندي او علم حدیث هغه حاصل کړي دي نو دا خود پیغمبر پیشنگوی بیا غلط تثابی تھی گی منگا دا معنی زکا کو دا دا ترغیب والا تلیلی دا دے کہ هو یوجد من یحملو هذا العلم زکا چی مندلے کی گی من آغا خلق چیغی حاصلی دا علم وہو غیر عدل او غا عادل خلق ندی نوکا چرتا منګ د دې معنا او مغه د د خبر په شکل کې او د پیغمبر د پیشن گوئی په شکل کې منګه وکوه بیا باغه پیشن گوئی هغه غلطه ثابت شي زکه دا علم د دین د علم حدیث ډیرو غیر عادل خلکو دا علم دا وسره دی او دای حاصل کړي دي خواه مخیوه لی عدالت بده یو راوی سنگا ثابتی گی ای خود دو خبری ذکر شوی چیا معدل یو ناقد داغ تصریح <تصفيق> کڑی وی یا تسریح کڑی وی یا تعدیل زمنی وی او یا شہرت دراوی اوس داوی کوې په یوهو ضبط تو راوي د یو راوي ضبطغ بهڅنګه معلومیږي د پرون ما دا خبره تاسو ته کړی وه چې په دی کې قانون او قاده دا د حالان کې سر ترمامیتون خو منږ سره نهشته چې د یو سړی په دماغوبانې ب کدو په سر باې او منږته به غې نه پهتهولږې چېره د د حافظه دومره مضبوط ته ده او دومره کم ده. د خبر ادا دا د مونږ موازن نه کوو د سقر یانو سره منږ د و راوي دغه تقابل کوو دغه معواز نه کوو یو چرته یو سړی یو را د نرو سقریانو دغی موفقت کوي نومون وواو د روایات صحیح اومنندات کړي او که چرته د دغی مخالفت کوي نو د سقر یانو مخالفت کچر تشاهو نادر وین خیر دې منبه دسترګي پټیکو خو لیکن کاغه اکثر وی دا دلیل د خبرې دې چې دا راوی دا ثابت راوی نه ده او دتا دا روايات صحیح تور سره یاد نه دي په زمن کې د مقدمه د ابن الصلاح دا غي عبارت ابن الصلاح اغه اول ذاغه عبارت ذکر کومه ام زمن کی یا ذا کتاب عبارت هو د تسیير و مصطلح الحديث يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الروايه بجندل کی کیبا زبط دراوی د راوی زبط هغه په بجندل کیږي په کومه تاریخه بموافقته د د بموافقه سرا چې دې موافقه بکی دچا موافقه بکی استقاد د سيقر اويان موافقه بکی یني داغي په شان به دیم روایت بیانې سند چې بمکم او الفاظ باندې سيقر اويان بیانې ديبم او مغ الفاظ باغ الفاظ باندې به با د روایت اغراودي بموافقه هي د سيقر اويان غ سقریان المطخین چې متقن مطقین دي یعنی غی مضبوط په اتخان کې مضبوط ې په یاد ولو کې روای پراییت کې په ان واف همفی رواییتې پس کچرې دا راوي دا موافقت کې دغی سره د هغوی روایت کې غالباً یعنی غاالاً غی پشان د روایت بین دغی د الفاظ او پشان د الفاظ راړي نو ف هو ثابت دراوی ثابت ته ولا تذرو مخالفته النادره لهم ها شاذ و نادر مخالفت کراځي په یو روایت نیم کې هغه پروا نه نه انسان خالی نه دی بل کې انسان خامخا غلطی دی کیږي خوف ان کثرت مخالفته دا مخالفت دا زیات وی نو دغه دلیل مخالفته لهم د دې راوی دا مخالفت لہم د دې سقر او دا زیات وی په دا دلیل د خبرې نه چې اختل لضبطه د د په ضبط کې خلل ده ولم يحتج به او دې روایت په دې راوی باندې با دلیل نه نیول کېږي دا بیا دا خبر ابن صلاح هم کړي ده ابن صلاح دا وایي او دې صاحب د تسهیل و مصطلح الحديث دای دا دا خلاصہ ذکر کړي په دې الفاظو ابن الصلاح داوی یعرف كون الراوي يعرف كون الراوي ضابطا یراوی په کوم وخت کې په جندلې کې چې دا ثابت دی به انعتبرا رواياته اعتبارو داغه د روايات دی روایت ثقاتی ګوري دلته اعتبار مونږ چې څنګه مخ کې اعتبار متابعات او شاهد اعتبار مونږ ویلې تتبع دو طرق او تا د ټولو اسانیدو داغي تالاشتا دای ته تا مونږ اعتبار ویلو دلته د سوي یراوی داغه زبط په منګه څنګه معلومو به انعتبر رواياته که موږ بداغه د روایتو اعتبارو کو اعتبار سمانا یعنی ټول اسانید و منګه راجمو کو یراوی او روایت چې موږ ګورو داغه ټول اسانید و منګه راجمو کو کتابونو نا نو اغه روايات د یراوی د اعتبار ب منګه وکوا به روايات ثقات د سي قر او يانو د سره او دي اعتبار ته یاد ساتي دي تب لفظ صبر هم استعمالي دي صبر سين سره صبر او اعتبار ط د اساني دو راغوندول تا او د اساني دو داغي تالاش توي لکيږي دي ته صبر هم وي سين با اورا. او را او دي ته اعتبار هم وي نو منگ با ده دی راوی ده روایاتو ده سقه راویانو ده روایاتو سره اعتبار کو مطب ټول بطالاش کو کم سقه راویان المعروفین بسبتی بس چې کم په زبط سره معروف و مشهور دي ولیتقان و پا اتخان سر فا این وجدنا روایاتی ہی کچرت منگ اومن دل ده دی راوی روایات موافقتن موافق د دې سقراويانو سره کداغي سره د دې روایت د موافق وي ولو من حيث المعنا اگر چی د مانی به حیثیت ولي ني مطلب د خیر خير دي کدا هغه سقراويانو د غيد الفاظ او پشان الفاظ د را نوړي خير دي پروا نشتا وجه معنا کې تبديلي ني مطلب دا دي چې م... آ... روایت بل معنا د یو کې چې هغه معنا د چې قرابيانو د الفاظ او د کبري کې الفاظ لګره ته بدل دي لکهنه معنا یو دا معنا ته یو مغه یو معنا روزی یعنی دا سي معنا ولا الفاظ دندر اوړي چې د قرابيانو د روایت سره مخالفتهږي ولو من حيث المعنا مخک برامشي چې روایت بل معنا د بکم وکم صورتونو کې جائز دي ندایات ساتي روایت بل یو صورتت د جواز غې دا دی چېغ روایت طویل روایت ووي اوږ د روایات ووي نو ک چرته یو روایت طویل روایتې نو کپ کې یو راوی د د حدیث الفاظ هغه له هغې پهې بله جله را وړي چې د غ معناوم د غې پشان ده نو دا به جایز یک شوا چې کوم لند الفاظو والا حدیث وي یاد ساته یو حبای کی روایت بل معنی دروست نه دی دیمه دا کم چې د اسکارو کم چې د د عبادت سره خصوصا چې کوم اسکار وی او ماسور الفاظ دي نو په ماسور الفاظ کی روایت بل معنی اغ اجازه نه دی سم چې هغه حدیث د برابر ابن عازب کی راضی نبی علیہ السلام ته تدعا خود اللہ آمنتو بے کتاب کل لذی انزلتا و بے نبی کل لذی ارسلتا پیغمبر نبی لفظ استعمال کا او سراوی تیو وی لوایا براہ ابن ته اعادو کا و آمنتو بے کتاب کل لذی انزلتا و بے کل لذی پیغمبر وی اللہ و دیو جن محدثین دا دی روایت پا تشریح کی وئی چپا اسکارو کې توقیف ضروری دی توقیف ضروری دی او چې کم معصور الفاظ دی منقول الفاظ دی ده پیغمبر نا داغی روایت بالمعنی اگر جا که اوز دا خو صحابی نبی پزی رسول لفظ را اوڑا حالانکی معنی خو یو ده تقریبا دور فرق بکی نشتا او اکثر علماء بکی فرق نکئی لیکن چونکہ معصور الفاظ منقول اسکار والا نپائی کی ریوایت بل معنی هغه جایز نه بل دا پاغه صورت کې جایز دی چې کم عالم هغه الفاظ بدل راوړي په حدیث کې ودایات ساتي چې دې عالم وی داربې په لغت باندې چې دا هغه الفاظ معلوم وي چې را کځه بدل الفاظ راوړما هو چې دا هغه الفاظ چې کوم اصل الفاظ دي یاره الفاظ داغي مانان نه کمی زیاته پکه نه او دې او دته باقیده توربانې دې په عربی دوره ماهر دې دوره ته پتئی کزدا لفظ داد دا الفاظ راوړم نو معنا کې فرق نراځي او کز په دې الفاظو کې معمولی غونتی رد او بدل اغه او یا فلان کې لفظ راوړم مانا بدلې کیږي نو یاد ساته کچر تا پا عربیت بانی ماهرنو و عالمنو بی اغلا روایت بالمانا اغا جائز نده نو دا غوم وی ابن السلاح وی کچر تا منگ او دا غا روایات موافق د سقر ویانو اگر به من منحیس المانا من منحیس المانا لی روایاتهم اگر چی د سقر او د روايات او موافقت کی من حیث المانا ولنی غیر د الفاظ دی یوشان نی پچی معنی یور او زی نو مغ بسو وایو بد دارا وی دا ضابط ته او موافقه لھا فی الاغلب یا د سقر او سره د دی راوی روایات موافق دی غالبا یعنی پاکسریت او روايات کی یوشان الفاظ راوی الفاظ یو شاندراوډي او دারিং مخالفت نه کوي نو موږ وسوایو اول مخالفته نادرته او کمچی مخالفت ده هغه نادر وی هغه غالب نه وي نعرفنا حين اذن ب هغه وخت کې موږ به د ریایې مبارک او پی جنو عارفنا حين اذ ان كونه ثابتن سبتن نو موږ به او جنو چې دا راوی دا ثابت ته او دا ثبت ته یعنی خه مضبوط راوی وي وان وجدناه كثير المخالفه او کچر منګه دا روایت دغه سره وینو سره مخالفت ته كثير المخالف لهم معرفنا اختلال ضبطه نو منgba د دی راوی د د ضبط په خلل بانه پوي شو ولم نحتج به حديثه او د د حديث نو منګه استدلال اغه نکاو دا خدا خبره شو هل یقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه اس دا وې چې دی راوی دا غ تعدیل کیږي یو راوی غته ثقه ویل کیږي نو آیا پس بنیاد بانی د تا سقویلے کی گی پس بنیاد بانی لگا مسلا یو معدل راوی یو ناقد راوی یو راوی تے سقویلی دی نو پس بنیاد بانی اگا سبب او سر ذکر کرده ده دا غو ٹک تا او راوی چه آغا تا منگا عادل وایونو هغه دا عادل آغا دے چیرا ت پر زګاره دی نو آیا هغېغا بابي ذکر کړی دي یا را د پاغ باې جرح دا چې دی د روغجن دی نو آیا دغې سببی زیکرکی دی چې د کله درغ ویللی ديڅګ ویللی دي آیا هغه سبب ته اشاره شوي ده من خو په کتابونو کې ګورو دا اوس پهدي باست دی پکه تابونو کې همنګ ګورو چې دراویان په باره کې تعدیل شوه دي لیکن سبب یې نه ذکر شوې چیرې مغ دې راوي د ثقو ویل د دي وجنا يا مغ یو راوي تا کذاب د دي وجنا سبب پکه نه ذکر دي سره خ ام تعديلو هر چي تعديل دې د دي وجنا اوس دغه ذکر کوي هر چي تعديل دې د وي په باره کې ینه محدثینو دی اوراوی تعدیل کړه له هغه څه قویلی دي دا رنګي داغو توثیق کړه دي چې دا راوی دروست راوی دی نو په دیوانه د د اتفاق دی صحیح قول او مشهور قول ده دي چې فایقبلو من غیر ذکر سببه نو داغه په واره به دا تعدیل دا قبل ول کیږي دا هغه د سبب د ذکر قولونه بغیر هما یه رایی دو باره که چرا اگه چه دا سقه دی لازمه نه دا چرا دسته وجه نسقه دی چه اگه سبب اگه ضروری نه ضروری ندی علی صحیح المشهور مشهور قولم دادی و درست قولم دادی وجه صدا دا سبب ذکرکولو تا ضرورت ولی نشتا دا ای وجه دادا لئن اسبابه کثیرتن زکا جدیدی تعدیل اسباب دا ډېر زیات دي اوس یو راوی ته مونږه عادل وایو عادل راوی داغه تعریف کې مونږ دا, دا وایو چې دی دا راوی دیبا متقی او پرهزګاری تقوا ستوي نو تقوا دي ته وایي چې دیبا په اوامر وبانه عمل کوي او په منهیاتو د نواهیو نه بده ځان ساتي نو اوس اوامر سومر نو دي نومنګ کم کم امر رالو چیر د د فلان کی امر پابندیم کئ د منظم کئ د روزیم نسی د تلاوتم کئ د تهجدم کئ د فلانه کی د ډنګره کئ یعنی سومر اوامر دي تب کم کم ذکر کئ زکا اسباب ډیر زیات دي قداره یی تب کم کم نواحی ذکر کئ چې د دروغو نماز ساتي دې د غیبت نمازان ساتي دې د چوغلې نمازان ساتي دې د فلانکی نمازان ساته اوس کته د اسباب ذکر کول دا شروع کی نو یو راوی چې دغه باره کې چیرې دې دا کارونه نه کوي او دې دا, دا کارونه کوي د نیکي د دې وزن نه دې سيق دې نو اسباب دومره زیات دي نو چې تب دې اورایې په باره کې دا اسباب ذکر کول شروع کی او دایات دا ساته بس دا خو د یو رایب برکی یو یو جلد دا احوال کی راځینو یا حصرها دا غی احاطه دا مشکل ده د یو رایب برکی دا ټول اسباب ذکر کول راغونډول دا مشکل دی د دې وجنه منګه قانون دا ذکر ک چتا دیل ک سبب نا بغیر هما ذکر وی بس راوی څخه د محدثین ویل دي بس یره منغوایو ازباب تک تا چې څه وجنس یې قده بس دې بارے کې قاعده دادا بد دا تعدیل قبول دی جگ که هغه ازباب و داری په دا احتیاط کوشش کې نبیا بسې دک اذ یحتاج المعدل نو کومنګ چرته دا خبره دا او کوچی اسباب ذکر کول په تعدیل کې دا منګه ضروری وګنو نبیابا محتاج وی معدل اغه چا چې تعدیل کړی دی او راوی بیا داغه د پاره دا ضروری با محتاج دی خبر تا این پا وی اغه به محتاجې دې خبرې ته اي یقولا چې اغه دی او راوی په باره کې مثلا دا وې لم يفعل قزا دا راوی چې دینو دې دی دروغ نه وې دې چغلي نه کئي غیبت نہ قید بچا تہمت نہ تڑی لم یفعل کذا لم يرتقب کذا یعنی دومره جملې په لم لم سره دې استعمالی چې د نه قید د نه قید کمچی د منایو د ګناکارو ندی خسروی आवाज دا نه نه او یقولا یا دې بداوی کمچی د طاعت او د نیکی کارو ندی هو یفعل کذا منز کای او دس کای او رشتتیا وي او اماداری کوي دا تجد کوي او د خلکو سره خم عمله کوي دا ټولې خبرې فعلو ک ده فعلو ک ا کذا نو بیا خوته وای بعد تون نه او ن کويغتون مه دي دا به چا د وسه کېږي د د وجهه تعدیل باره کې منږ دا وویللی کسبه ذکر نوم وی بس دعوا قبلی کی محدثین وبمنز ک دا قول مشهورم دی او دا صحیح دی ته جرح بارک قانون دانہ دی ا عمل جرح فلا يقبل الا مفسرا دا بتاو صدا استلا اور ادلی ک دی اور ایب بارے کی بجر حقله قبلی کی کله چا جرحه مفسره وی مفسره سمانا چې داغي سبب بیان شوي وی چې داغي سبب بیان شوي وی چې هر ده او غرحه اغه واځه وی اغه جرحه اغه واځه وی, اغ جرح, اغ واضح وی. جرح مفسره معنا سو چې اغه اغ وی او داغي سبب اغه بیان شوي وی مثلا لکه ضعیف راوی دی نو ضعیف راوی د څه د وجنا اوس چداغي هغه وج د ضعف اغم ذکر شوي وي لانه یکذب ضعیف راوی پدی دی د دی وجنا چې د دروغ د دی وجنا چې د دروغ په پیغمبر باندې دروغ وای یا فلان کی بانے یا پخفل الفاظو کی عام بولچال کی دروگ ہوئی متحم بالکذب دے ٹک شوا نو جرحا دابا نقبلیگی مگر مفسرا مفسرا سمانا یعنی باقیدہ وضاحت بے کڑی شوئی تفسیر بے کڑی شوئی سبب بے بیان شوی اس دلیل دازے کرکے چھ بجرحا کی منگا مفسرا جرحا دا ولی قبلو دازکا لئننہو لا يسعب ذكره زکا ذكر چې د دې ذکر کول دا مشکل نه دی مثلا یو راوی هغه کمزورې دی او باغه کې ا بازی مختلف صفات دی چې داږي د وژن هغه مردود ګرځینو کپای کې موږ ټول ذکر نمکو او سره پای کې موږ یو صفت ذکر کو مثلا یو راوی دی هغه کې دروغ هم دی د راوی کی د نور او چاده کتابونو نغلام کو لی یا یو راوی دغه نور معاملاتو کې نقصان دی نو کو بدی کې منګه صرف د یو سبب هم ذکر کو ټول کنه ذکر کو نو دا ودا یو سبب چې ذکر کی دراوی بیره هغه غرکشوا زکه د دی ذکر کول د مشکل نه دی ولان الناس اوس منګه دا وایو چدا جرح منګه مفسره ولي قبلو سوال دا دي چې دا جرح منګه مفسره ولي قبلو دا جواب دا دي لئن الناس يختلفون في اسباب الجرح زك خلق دا د جرح په اسبابو کې مختلف خلق دا دا س... دا دي یعنی بعضي خلک د داس د دې څه مطلب في اسباب الجرح مختلف دي په اسبابو او د جرح کی فقدي يجروح احدهم بما ليس بجارح ذکر دیر زلا جرح کی د دي علماو ن يوتن په يراوي کی یعنی یو عالم را لگی یو یوراوی باغه جرح کی اغه جرح بکی بما اغه جرح بکی چې ليس بجارح چغه د سر جرح نه ده لکه شو لکهوس مثلا د یو محدث بدبل محدث بار کی اغه جرح کوي ی هرچی تد فلن کی دا روایت ول نه اخلي یو سایل بد یو محدث نه د بوسو کی تد فلن کی دا روایت او یا حدیث ول نه بیانې یرا خوخ من نه دی خوخ من نه دی نوس خوخ من نه دی دا س جرح خونه ده چې ته دی اوراوینه نا روایت ناخلی نشتا خوږه اونا خوږه ده جرح خونه ده به اوراو کی وځه ته اوګه روایت د وجه وژن ناخلی دا نه چیرخ وخ مین دی یا لکه کوم مثلا دا راوی ما په په فلانی زې کی هولید او هغه زې کی هغه آغا ناستا هغه ما خوخ نه ده دا, دا خوستا ینی دا جرح واځي نه دا باقاعده واځي جرح اوکا چته د لکه مثلا پدی کی زمن کی علماو مثالو مثالونه ذکر کړی دي شعبہ صوره لوی محدث دی شعبہ صوره لوی محدث دی شعبہ ابن الحجاج یو نوم دی تدلیس کی, با، تدلیس کی منگ دا ذکرم کڑیو. دا دا قوالم منگا ذکر کڑیو. چیر زینا را تقوخا دا تدلیس راتا نده اقوخا. او اد تدلیس او اخول کذب. تدلیس دا د دروغ و رور یعنی با دروغ دی. شعبانا چاہتا پوسو که لیما ترکتا حدیث فلانن؟ دا فلان کی دا حدیث دی ولی بری خود دی. اوز گورا جرح بکی. وی فقالا شعب اوی یرما د غفلانکی اولی دا یرکزو علا بردونن مفترکتو حدیثهو درس کی بتاسو برازین اوری دلی ذل البدعت علا اکتافهم ولو هم لجد بهم البغلات او تقتقت بهم البرازین برزون دا آغا استوی چدا دا عربی او د عجمی جوڑی داغي په اختلاط سره او داغي په ملاب سره هغه پیدا شوي یعنی هایبرید وی هایبرید او شوبا دا غراوی روایت ولې راغ پر خو دي وای زکه د بیرزون اسبان اسورلیک ولا او د بیرزون اسبان اغيله د پوی ور کولا یعنی هغه اصغله اوس دا جرحه مفسر نه ده یعنی دا محدیسین هم زمنگ پشان خلکو ما آغا زمانه کی خامخا دا انسان د بلنا پی او خبر بانی زلو تورشی پی او خبر بانی دا غا با دا بل سر زلو با داوالیوی نو دا ما آغا فلان که اولی دا جب برزون اصل پویو ورکوله ینی باغی سورو و غیز غلو نو دی وجه نزد داوالی علما داوی وی اصل کی درزون دا یو مخلوط نسل لکه نا یو طرف تا پاپولر یعنی کلری د یو طرف نه د عربیت د طرف نه د نووري د عجم نه دا لکه دا اسونو هغه جوړا دا د بدی کې د شعبہ مراد دا دی چې یو محدث را لګي کې چاغه په وداس مخلوط النسل اسبان سورلیکای د دیو په حدیثو کېوم داسې خلط مل کای او بهر دا لکه سجر حندا مسلم ابن ابراهیم یو محدث ته داغه د دا صالح المری داغه د دا دا حدیث مبارک ته وو سکړې شهیر ته د صالح المری ته حدیث مبارک ته سوی نو مسلم ابن ابراهيم وې زبتا تاسو وې مخو ی ورځ د حماد ابن سلامه محدث داغه مخ کې د صالح المرید داغه ذکرو شو نفم ته محمد محمد دکان یو توکلی یانهغه لړ یو توکلی دکان یو توکلی یانه مقصد دا دی چې تد یو سړی نو مواله و بل سړی هغه دکان یو توکی او غوی روکوی داسی بیکار او فضول راوی دی نوخه دکانی توکل دا صددی دلیل خو نه دی چر دا پلانکی راوی دا مجروح دی عین ممکن دا حماد ابن سلمانه چاته بوس کړي د صالح المری حماد ابن سلمانه لوی محدث دی د اغان صالح المری بارہ کې چاته پوسکړی کې دیشی اتفاقا په هغه وخت کې حماد لا د دکانو د وکلو داغي ضرورت ته پیښ شوی ودال لازم نه خونده چې هغه په صالح المری باندې په شکل اغه د ناګوارۍ او د خفقان او یا د ناپسندیدګۍ اظهار کړی وي شعبہ امددنا بل روایت کې دا راځي شعبہ اغبا منحال ابن عمر داغنه بی روایات ناغستل ولی بی ناغستل زکا د منحال ابن عمر داغنه کور تا یورز لال نو شعبه داغنه د دا کور د دا, دا ستار او دا باجی آواز وریدلیو چیره د د دا کور نا خود تنگ تا کور آواز رازی نو داغنه بی روایات بیان ناغستل وہب ابن جریر ذ شوبہ شاگرد دی وہب ابن جریر شوبہ ته ویلی چې استاز تاسو د منحال نه منحال ابن عمر نه دا روایت چې بریخي دی نو تاسو د منحال ابن عمر نه په خپل چرته د بوس کړي دی ځکه سپه ته لګي منحال ابن عمر کور کی نه او داغه په کور کی داغه کور یا بل سوکرا غلی وی و غی پا غزه دول سرنا یا ټنګ ټکور غی غ غولی وطاسغه ده من حال ابن عامر نه بخبل ته بو سوکې خو لیکن شعبہ لکغه ځ جواب اغه ور بنکه نو دا د سیدل ک داغه مفسره جرحه اغنی دښوا خ امل جرح فقد يجرح احدهم بما ليس بجارح زکر دیر زلا جرح کڑی یو تن یو محدث یو جارح به ما په اغه الفاظ باندې جرح کڑی وی چلیسه بجارح چاغه جرح نی په یوراوی کی قال ابن الصلاح ابن الصلاح اغه وی ان نیتم دی چی اصول حدیث کی من با قاعده مقدمه ابن الصلاح هو یو زکا غمیو بنیادی کتاب حیثیت اګه حاصل لې و یو به لګ لګ انشاء الله کو ژوندو قال ابن الصلاح ابن الصلاح اغوي وهذا ظاهر مقرر في الفقه واصوله او دا قاعده چې دا د په فقہ کې او اصول فقہ کې با قاعده ظاهري قاعده هم ده یو تړلې شوی مقرر قاعده ده یوازې د په فقہ کې دا او د اصولینو په نسبت نه نه بلکې د الامو محدثين بالنسبه نم دا تړلي قاعده دا چې جرحه دا, دا مفسره قبليږي و ذكر الخطيب الحافظ او قديم بغدادي چې لوی حافظ محدث ده هغه داوي چې دا خبره دا خبر د حفاظو او د حديثو او د نقاد او د حديثو د اغه امامانو مذهبهم ده چې هغه داوي چې جرحه دا, دا بمفسره قبليږي مف سره به قبلېږي د کوو حفاظو د هدی د نقاو دا, دا, دا مذهب دی لکه بخاری ممس شو او د دی نه الااو څنګه د ووجه احتجل بخاري او به جمعاعتتن د ووجه بخاري دغ رایانو په جماعت سره دلیل نیوللی دی په صحی کې په صی بخاري کې بخاري اغ راان را دي. سبقا من غیره الجرح لهم چې د بخاري مخکی علما او دغه راویانو باندې جرح کړي دي سبقا چې مخکی دیر شوي وې من غیره د بخاري نه علاوه نور علماو مخکی د بخاري نه الجرح لهم چې هغه جرح په دغه راویانو باندې د بخاري نه مخکی کړي شوی دا لیکن چې مخکی به جرح کړي شوی دا نو بخاري بیا هغه راویان په صحیح کی کې څنګه را دي یعنی دلیل, داده دی خبری دی دا دا دا دا دلیل دا دی خبرې دی چې اصل وجه دادا ده د داروو جمله ب چې ک کوي اخره کې و ک داون دا دلیل د دی خبرې دی الله ان نه هم ظهو لا یس ب مطلب دا دی چې بخاري اغ راان را وړي دي به دوی دغ مخکې اولهما هغه جررح له اړ اهمیت نه دی ورکړي ځکه جررحه مفسره نه ده. قبخاری کم جماعات راوڑی دیو کم راویان مثلا سنگا لکا عکراما شا عمر ابن مرزوق شا قا امام مسلم وحتج مسلمون او امام مسلم اغا دلیل نوالی دی پس ای کی مسلم کی اغا دا راویان راوڑی دی بسوید ابن سعید سوید ابن سعید او دارنگی دسوید ابن سعید بشان و جماعات نورم یو بلاش خلق دی اشتہرت تعنفی چبه غراویانو کې طعن اوشتهرط طعن فېهم چې په دې غراویانو کې طعن هغه مشهورو یعنی د امام مسلم نه نورو محدثینو پای کې جرح کړی دا طعن یې کړی دا ابو داوود دا کار کړی دی په سنن کې ډېر راویانې دا چې راوړي دي چې نورو پای باندې جرح کړی دا لیکن جرح بشويده او دي محدثين باوجود د غينه بخولو کتابونو کې روايات راوړي دي دال د دا دليل په دي خبرې ري علا په دی خبره باندې چې انهم چې دا محدثين بخاري مسلم ابو داوود ذهبو دی طرف ته تلي دي چې الا ان الجاهل يثبت جرحا ناثبتي الا اذا فسر سببه مگر دا چې کله داغي سبب اغم مفسر وي او غا واځي هوي او غو بیان کړی شي حليثبوت الجرح والتعديل بقبول ان واحد او دا ذکر کوي چې آیا جرح و تعدیل دی اورای په باره کې چې صرف یو محدث جرح کړی وي چیرې دا افلان کې ضعيف دی پلان کې داسې دی او یا دا غو په باره کې یو عالم یو معدل یا یو ناقد یو محدث هغه تعدیل کړی وي نو بس صرف د یو یو محدث کافی ده کنه د یو معدل تعدیل د یو جاره داغه جرحا نو پدی کیوز د اختلافی اقوالم ذکر کای صحیح قول دادے چی یثبوت الجرح والتعدیل بقول واحد ثابت یی جرح وتعدیل د یو محدث په قول باندې هما بس د یو معدل قول د تعدیل د بار کافی ده او د یو جارح دغه قول دغه د جرح یعنی اوس که به یو راوی کی مختلف ملاوشینو خدا واره لکه یوم کافری او بعض علماء وی چنه د یو راوی په واره کی جرح او تعدیل لپاره لابد من اثنین کمس کم, کم چې دوا محدثین خو لیکن دا قول غیر معتمد د ذکر یو راویان په واره کی بتاته صرف د یو یو محدث د توثیق او د جرح قول ملاوشي بل بني وز دازي ګرکوي چې اجتماع الجرح والتعديل في راوي واحد بعض اوقات یو راوي کې مونږ ته جرح ملوي چې دا ضعیف دي دا مشکل مشکل فنده او په غو راوي کې مونږ ته دا تعدیل ملوي چې را دا سي راوي دا ټیک راوي دي صدوق دي ثقه دي د بدی کې بیا دو صورت دي چې دا جرح او تعدیل په یو راوي کې راځي ماشيا غا څنګه اغه داسی چې بعضی محدثینو دیوراوی داغه جرح کړی ده او بعضی محدثینو دیوراوی تعدیل کړي دونه اقوال منسرشته نو اوس په یو راوی کې دونه اقوال راجم شو د تعدیل اقوالم راجم شو او د جرح اقوالم راجم شو خو اغه د جرحی اقوال دا نورو لموک کړي دي یعنی نور محدثینو کړي دي او کم چې تعدیل اقوال کړي دي نه نو دا نور محدثین دي او کله کله دا سیو شې چې دی یو محدث نا دی یو ناقد نا دی راوی بهر کی توسیقم ثابت وی چاغه دی راوی ته ټیک وی دد تعادل کئ او دو مغه محدث نا دا غ راوی دا غ جرحه و ثابت وی دا سیم کی نذل توس دا وی چې اذاج تمع فی راوین واحد ان الجرح والتعدیل کل چه پی یو راوی کی جرح او تعدیل دا جمع شی نوست پدی کسی دی فالمعتمادونو پدی که معتمد خبر دادا قابل اعتماد خبر دادا چه انهو یقدم الجرحو پا دسی صورت که چکلا دیورایی بوارکی دا دوان اقوال دا را جمع شی یقدم الجرحو جرح لبا غروال ورکول کی گی جرح با مقدم پس بانی پا تعدیل بانی قپا آغا پشرت ددی چی ادا کانا مفسرن چی اغا جرحا اغا مفسره وی یعنی باقیدہ دانا چیرا تولی زکا اغا پاس پانینا دانا بلکہ باقیدہ طور بانی فلانکی دروغجن دے فلانکی اغا کی داف فلانکی کار دی یعنی چی اغا واضح جرحوی سبب باقیدہ مذکور ہوئی او یو قول پا که دا هم ده چه انزا دا عدد المعدلین کچر دا تعدیل کون کشمار اغز یاتی علا عدد الجارحین دا جارحین و پشمار بانی مثلا دا یورائی پی باره که تعدیل کڑه ده لسو علماؤ او جرح کڑه د پنزو علماؤ نوز د معدلین و تعداد اغز سیوا ده نو قد دیما تعدیل و نو پدی صورت کې. او پا راوی که دوانا اقوال راجمه شویدی نو قد دیمت تعدیلو پا دی راوی که به تعدیل اغیلا بخیوالی ورکول لکیگی اغا با مقدمه پا جرح بانی لیکن دا قول ضعیف ده و هوا قول ضعیفن غیر و معتمدن دا قول ضعیف ده و دا معتمد نده نن دا پار دور کافی دخواب